Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu min shururi anfusina wa sayyiati a'malina fala mudilla lahu fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. alhamdulillah Sesungguhnya Segala puji adalah milik Allah SWT Kita memuji Allah Memohon pertolongan dan petunjuk daripada Allah SWT Sesiapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Tidak ada sesuatu pun yang boleh menyesatkannya Dan sesiapa yang disesatkan oleh Allah Tidak ada sesuatu pun yang boleh memberi petunjuk kepadanya Kita berlindung dengan Allah Daripada kejahatan jiwa-jiwa kita serta keburukan amalan-amalan kita, kita bersaksi bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, satu-satunya Tuhan yang tidak ada sekutu padanya, serta kita bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan pesuruhnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. innaka hamidun majid wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. innaka hamidun majid amma ba'd ibadallah usikum wa iya ya bitaqwa Allah Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqatu qatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Anas bin Malik radhiyallahu anhu Seorang sahabat Nabi SAW Menceritakan Satu peristiwa yang Ajib Yang hebat Pernah satu ketika Nabi SAW Pergi ke pasar Nabi melihat seorang sahabat yang namanya Zahir bin Haram. Zahir bin Haram ini adalah orang biasa yang duduk di pendalaman. Tetapi kerana cintakan kepada Nabi saw, sayangkan Nabi, dia selalu datang berjumpa dengan Nabi. Waka najudhikun Nabi, sentiasa datang dan membuat Nabi saw ketawa. Sentiasa datang dan menggembirakan Nabi saw. Orang biasa, sekecil kecil orang yang tinggal jauh. Apabila Nabi pergi ke pasar, Nabi melihat Zahir sedang menjual sesuatu, menjual barangnya. Lalu Nabi saw pergi ke belakang Zahir bin Haram. Nabi peluk dia. Nabi peluk dia. Dan dalam keadaan dia tak tahu siapa yang peluk dia. Katanya Arsil ni, Manhada. Lepaskan aku siapa yang sedang peluk aku ni? Lalu dia toleh ke belakang. Dan dia melihat orang yang memeluknya itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Kita dengan pemimpin ada jarak. Kita dengan pemimpin ada etika. Kita salam dengan pemimpin tak boleh pegang bau pemimpin pun. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dari belakang orang biasa sekecil-kecil orang, Nabi peluk dia. Apabila dia toleh ke belakang, dia lihat bahawa itu adalah Nabi saw. Fa alsaqah zharahu bi sadri. Lalu dia pun menyandarkan belakangnya di atas dada Nabi saw untuk mengambil berkat Nabi yang peluk dia. Dan dia biarkan Nabi peluk dia. Dan Nabi saw sebut man yashtri hadal abd. Siapa yang nak beli hamba ni? Nabi peluk dia, Nabi angkat dia, dan Nabi sebut, di tengah-tengah pasar, di tengah orang ramai, Nabi sebut, siapa yang nak beli hamba ni? Nabi melawak dengan dia. Kata Zahir, ya Rasulullah kasidan. Apakah aku ini terlalu murah? Sebegitu murah, ya Rasulullah? Engkau peluk aku, engkau nak jual aku begitu sahaja. Kata Nabi SAW, Bal inna ka lasta bikasid bal anta indallahi ghalin kata nabi sallallahu alaihi wasallam wahai zahir sesungguhnya engkau bukanlah orang yang murah yang tidak ada harga padanya sesungguhnya engkau di sisi Allah adalah orang yang sangat bernilai dan sangat berharga sidang jumaat yang dirahmati Allah demikianlah nabi kita sallallahu alaihi wasallam nabi melawak dengan orang biasa dengan sekecil-kecil sahabat dan diriwayatkan dalam banyak riwayat lain Nabi SAW biasa menggunakan perkataan yang membuatkan para sahabat ketawa kadang-kadang ada sahabat yang datang jumpa Nabi SAW nak pergi berperang tengah bersedia nak pergi berperang katanya, ikhmilni ya Rasulullah bawa aku untuk ikut berperang, ada tak kenderaan untuk bawa aku kata Nabi SAW inna hamiluka ala waladin naqah kalau kamu yang minta kami bagi dekat hang anak unta untuk bawa kau. Lalu sahabat ini berkata kepada Nabi saw. Wama asnau biwala dinakah? Apa aku nak buat dengan anak unta? Takkan aku nak naik atas anak unta? Kata Nabi saw. Wahal talidul ibil illa nuk. Bukankah semua unta dia dilahirkan dalam keadaan dia tu anak unta? Unta besar ke? Unta kecil ke? Dia tetap anak unta. Lalu sahabat ni tersenyum kepada Nabi SAW. Dan banyak lagi peristiwa begitu. Ada seorang sahabat Nabi SAW. Abdullah yulakab himaran. Kerana dia ni selalu buat lawak. Orang panggil dia keldai. Himar gelaran dia. Dia datang kepada Nabi SAW. Dia ni seorang sahabat yang boleh penaya Nabi. Dia boleh perkena Nabi. Dia beli barang. Madu Dia bagi hadiah kepada Nabi SAW Nabi terima hadiah tu Kemudian Nabi lihat ada orang berlari daripada belakang Tuan punya madu tu berlari daripada belakang Tuan punya madu tu tangkap dia Minta dia hang buat lari madu aku siapa nak bayar Dia kata madu hang ada kat Nabi yang minta duit kat Nabi Nabi bayar katang Lalu Nabi SAW melihat dia Nabi senyum Fatabassama Itu sahaja reaksi Nabi Nabi senyum Lalu Nabi bayar harga madu tu Amtullah Haimar ni Dia ada satu masalah Dia sangat diuji dengan perangai suka minum arak Dia tak boleh berhenti minum arak Para sahabat tangkap dia minum arak Bawa kepada Nabi SAW Nabi perintahkan sebab dia 40 kali Kesalahan dia minum arak sebab dia 40 kali Kemudian mereka lepaskan dia Kemudian dia ditangkap lagi sekali Bawa kepada Nabi SAW Nabi kata sebab dia 40 kali tapi cintanya sahabat kepada Nabi SAW... Walaupun dihukum... Mereka tidak merajuk... Mereka tidak lari... Mereka balik semula... Kepada Nabi SAW... Apabila dia dihukum berkali-kali... Ada orang kata... Allahumma la'anhu... Ya Allah... La'natlah dia... Kerana kerap sangat kena tangkap... Kerap sangat kena hukum... Tak berhenti-henti juga... Nabi kata berhenti... Ma'araftu... Annahu yuhibbullah wa rasulah... Yang aku ketahui dia ini cintakan Allah dan Rasulnya dia melakukan kesalahan minum agak dia datang kepada aku aku hukum dia sebab dia 40 kali tapi jangan sekali-kali kamu laknat dia kerana yang aku tahu dia cintakan Allah dan Rasulnya sidang Jumaat yang dirahmati Allah demikianlah Nabi kita SAW Nabi menghargai kesemua sahabat Nabi melawak dengan sebahagian sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan mereka untuk melakukan perkara-perkara yang menghiburkan hati mereka kadang-kadang. Tetapi itu ada batasannya. Dalam agama untuk melawak ada batasannya. Batasan paling penting yang diajarkan oleh agama adalah jangan menghina orang apabila melawak. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surahul hujurat. Dalam ayat yang sangat jelas, Allah subhanahu wa ta'ala sebut tentang larangan menghina orang lain. Ya ayuhaladina aamanul la yaschar kaumun la ya ayuhaladina aamanul la yaschar kaumun min kaumin asa an yaku nu khaira minhum. Walla nisa'um min nisa'in asa an yakuna khaira minhunna. Walla talmizu anfusakum walla tana bazu bil alqab. Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah sebahagian daripada kamu Menghina ataupun merendahkan sebahagian yang lain Boleh jadi orang yang kamu hina dan rendahkan itu lebih baik daripada kamu Dan janganlah perempuan daripada kamu menghina perempuan-perempuan lain Boleh jadi perempuan yang kamu hina itu lebih baik daripada kamu Dan janganlah kamu menyebut perkara-perkara yang mengaitkan mereka Dan janganlah kamu memanggil mereka dengan gelaran-gelaran yang buruk Biksalis mulfusu kubahdal iman. Seburuk-buruk dosa adalah fasik selepas keimanan. Ini adab di dalam melawak dan di dalam berurusan dengan manusia. Nabi saw berpesan, Yahabihasbi mriim minashar anyahqira akahu muslim. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat dan buruk kalau dia menghina saudara muslimnya yang lain. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Hari ini kita melihat orang melawak tanpa batasan Hari ini kita melihat dalam banyak-banyak rancangan Melawak mereka melawak melampaui batasan syarat Sekumpulan manusia duduk sesama sendiri Menghina sebahagian yang lain Orang ni hina huduki hidung orang tu Orang tu hina kulit orang ni Orang ni hina gigi orang ni Orang ni hina bibir orang ni Orang ni hina jerawat di muka orang itu. Ini bukan lawak, ini kerja syaitan. Siapa yang kamu hina? Gigi tu bukan dia buat. Kulit tu bukan dia pilih. Hidung tu bukan dia letak di muka dia. Bukan dia buat. Siapa yang dihina ni? Yang dihina adalah Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan makhluk. Kita lihat hari ini dalam melawak ada orang menghina Allah Subhanahu wa taala. Mereka duduk beramai-ramai saling hina-menghina sesama sendiri. Saling gelak ketawa sesama sendiri. Sedangkan hakikatnya mereka bukan menghina sesama sendiri. Kerana yang hina itu pun bodoh bergembira dengan penghinaan itu. Tetapi mereka duduk bersama-sama dalam satu majlis. Saling menghina ciptaan Allah SWT. Ini bukan lawak. Ini bukan lawak. Ini menghina penciptaan Allah SWT. Ini merendahkan manusia dan di antara adab yang diajarkan juga di dalam agama adalah janganlah menipu-nipu supaya orang bergelak ketawa dan bergembira dengan kamu. Wa ilulilladzi yuhadith fayakdib liyuzhikabihi alkaum celakalah orang-orang yang bercakap lalu dia menipu sehingga membuatkan orang lain ketawa. Celakalah orang-orang yang dalam hidupnya dia mencipta cerita-cerita tipu. Sehingga apabila dia menceritakan cerita tipu itu dia membuatkan orang lain ketawa dan bergembira. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wail, celakalah untuk mereka." Dengan itu sidang Jumaat yang dirahmati Allah, saya berpesan kepada diri saya dan kita sekalian. Agama ini bukan agama yang keras. Agama ini bukan agama yang tidak mengambil kira perasaan manusia. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menghiburkan para sahabat dan terhibur dengan para sahabat. Tetapi ada batasan di sana. Iaitu batasan dengan tidak menghina orang lain. Serta batasan dengan tidak melakukan penipuan dan pembohongan untuk membuatkan orang ketawa. Kata Nabi SAW, Sesiapa yang menipu kami bukanlah daripada golongan kami falaisa minna. Sesiapa yang menghunuskan senjatanya kepada kami Bukan daripada golongan kami Sebagaimana orang yang angkat senjatanya Diajukan kepada orang Islam Kata Nabi SAW Ini bukan daripada golongan aku Demikian juga orang yang menipu dan memperdaya orang lain Prank orang lain Sehingga orang lain terpedaya dan masuk dalam penipuan dia Semata-mata untuk gelak gembira dia Dia juga bukan daripada golonganku Sama seperti orang yang menghunuskan senjata kepada orang mukmin. Dengan itu insaflah kita Ambillah pengajaran Dalam pada kita melawak dan berbicara dan berinteraksi sesama sendiri Jagalah batasan syarak Janganlah kita menghina makhluk ciptaan Allah SWT Janganlah kita menipu daya orang Supaya kita boleh bergelak ketawa di atas kesengsaraan dan juga kesusahan orang lain aqulu wa astaghfirullah li Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may fala mudilla lah, wa may fala hadiyalah wa ashhadu an la wahdahu, la sharika lah. wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli 'ala muhammad wa 'ala ali muhammad kama sallaita 'ala ibrahima wa 'ala ali ibrahima innaka Hamidum Majid Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama baraka 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid amma ba'd Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qul qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima Ayuhannas ittaqullah Sidang Jumaat yang dirahmati Allah bertakwalah kita sekalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi SAW menceritakan di dalam hadis Perihal orang terakhir yang dikeluarkan daripada neraka Kata Nabi SAW Apabila Allah mengutuskan siapa yang masuk ke syurga dia ke syurga Dan siapa yang masuk ke neraka dia ke neraka Kemudian Allah memerintahkan para malaikat Untuk mengeluarkan daripada neraka Sesiapa yang ada tanda-tanda keimanan pada mereka Apa tanda keimanan? kesan mereka sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan neraka untuk menyentuh tubuh badan yang sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala dahi yang sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala takkan disentuh oleh neraka lalu malaikat akan masuk ke neraka kutip semua yang tinggal-tinggal yang dahi mereka tidak disentuh oleh neraka mereka dikeluarkan daripada neraka sehingga dikeluarkan orang yang terakhir daripada neraka Betul-betul keluar dia Malaikat keluarkan dia Tinggalkan dia di depan pintu neraka Sehingga dia dapat merasai panasnya neraka Dan bahang daripada neraka Lalu orang ini akan berdoa kepada Allah Nar, Ya Allah Palingkan muka aku agar tidak menghadap neraka lagi Pusingkan aku supaya aku tidak menghadap neraka Dia berdoa Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan kepadanya hal a'saita in fa'altu zalika antas'ala ghairahu. Kalau aku berikan kepada engkau nikmat ini pusing daripada neraka. Apakah engkau berjanji takkan minta apa-apa dah? Lalu hamba ini akan berkata, la as'aluka ghairahu. Aku berjanji tak minta apa-apa dah. Sat hujah saja yang aku nak pusing supaya aku tak nampak neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk pusing dia tidak menghadap neraka. Apabila dia dipusingkan, dia melihat jauh syurga di sana. Lalu dia tunggu sebentar, lama dia tunggu di situ kerana janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa tak mau minta apa-apa dah, ini terakhir. Tapi lamanya menanti dan lamanya melihat syurga. Akhirnya dia tak tahan dan dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi qaddimni ilal jannah." Wahai Tuhan, dekatkanlah aku supaya hampir dengan syurga. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan berfirman kepada hamba ini, "Bukankah engkau telah berjanji tak mau minta apa-apa dah? Ma aghdarakah? Betapa cepatnya engkau memungkiri janji kamu. Tadi dah kata itu last tak mau minta dah." lalu dia akan terus berdoa terus memohon terus meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya didekatkan dengan syurga akhirnya Allah perintahkan malaikat dekatkan dia dengan syurga apabila dekat dia dengan syurga dia melihat dalam syurga dia merasa bau daripada syurga dia melihat dan merasa aroma daripada syurga lalu dia meminta Rabbi adkhilnil jannah wahai Tuhan masukkan aku ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berfirman kepada dia ma daraka. engkau telah berjanji itu yang terakhir yang kau minta nak jauh daripada keluar daripada neraka pusing tak mau menghadap neraka pergi dekat dengan syurga ini minta nak masuk pula lelaki lalu laki yang terakhir ni akan minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia akan minta dan terus berdoa. La aku na ashqa khalqika. Ya Allah, tolonglah masukkan aku dalam syurga. Supaya aku tidaklah menjadi hambamu yang paling celaka. Kehilangan ni'mat yang sangat besar ini. Tolonglah masukkan aku dalam syurga. Dalam riwayat hadis disebutkan pada ketika itu. Hatta yadhak Allah tabaraka wa ta'ala minhu. Sehingga merayunya itu bersungguhnya merayunya itu Allah subhanahu wa taala akan ketawa melihat dia, bukan seperti makhluk ketawa tidak sama dengan makhluk kita hanya memahami apa yang Nabi saw sebut maha suci Allah untuk disamakan dengan makhluk sehingga Allah subhanahu wa taala melihat dia ketawa melihat dia kemudian Allah masukkan dia ke dalam syurga. Apabila dimasukkan ke dalam syurga, Allah akan sebut kepada dia, Tamanna apa yang kau nak, minta. Lalu dia akan minta. Allah subhanahu wa ta'ala akan ingatkan dia, Dulu masa di dunia Engkau bukan nak benda ni, kah? Minta lagi, minta. Minta lagi, minta. Apa yang pernah kau bayangkan dahulu, minta. Sehingga hamba yang terakhir yang masuk syurga. Orang terakhir, orang yang paling buruk yang masuk syurga. Sehingga tak ada apa ada dia nak minta. Allah Taala akan ingatkan dia, "Dulu ini kau nak minta, minta lagi. Minta. Minta apa sahaja." Sehingga akhirnya tak ada apa ada yang dia nak melainkan dia dah minta. Allah Subhanahu Wa Taala akan sebut kepada dia, "Dzalika laka wa mithluhu." segala yang engkau minta dan angan-angankan tadi adalah milik engkau dan yang sama sepertinya subhanallah inilah ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala kepada penghuni syurga dan inilah hamba Allah terakhir yang Allah melawak dengan dia sebelum dia masuk dalam syurga Allah buat dia meminta, Allah buat dia bersungguh dan akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya ni'mat sebesar-besar nikmat sehingga tidak ada semestinya seperti itu di dunia ini. Tak ada seperti itu di dunia. Sedangkan itu orang terakhir yang masuk ke dalam syurga. Kita doa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam syurga dan limpahkan kepada kita rahmat dan reda Allah Subhanahu wa taala. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadhiyal hajat. Rabbana atina Ma qaddamna wa ma akrna wa ma asrarnya wa ma aglnya wa ma asrafna wa ma anta aqlmu bihi minna anta muqaddimu wa anta muakhiru la ila ha illa ant Allahumma ansur al Islam Muslimin Allahumma ansur jinsh Allahumma ansur al-mujahidin wa al-mustad'afin Fi ghazah wa fi kulli biladil muslimin Allahumma ansuruhum ala a'da'ihim Allahumma ansuruhum ala a'da'ihim Allahumma aghithhum wa at'imhum Wasqihim Ya arhaman rahimin Ya, ya mujibah sa'ilin Allahumma alayka bil-yahudis sahayinah Allahumma alayka bil-yahudis sahayinah Allahumma alayka bil-yahudis sahayinah Wa man da'amahum Wa man nasarahum Wa man azarahum Wa man waqafa wal munafiqin Allahumma sallita alaihim kalban min kilabika wa tayran min tuyurika wa abdan min ibadika salihin Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyal sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wazalzilhum wa dammirhum wa farriq jam'ahum wa shattit shamlahum Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min shururihim Allahumma aminna fi watanina Allahumma aminna fi watanina wa fi sa'iril biladil muslimin Allahumma waffiq wa duli yang mahamulia yang dipertuan agung Sultan Ibrahim Wa kadalika wafiq wa tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Pulau Pinang Allahumma ghafir lana warhamna Allahumma anzil alayna barakatika warahmatik Rabbana atina fi dunia hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa qina azaban nar Amin ya Rabbil al alamin Ibadallah Inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan Wa ita'idhi al-qurba wa yanha'an al-fahsya'i wal-munkari wal-bagh Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun Fadkurullaha al-adhimah yadhkurkum Washkuruhu ala ni'amihi yazilkum Waladhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu maa tasna'un.